Jo el vaig fer reviure. Vaig fer reviure aquell monstre. És això! Què? Què passa? L'acte de lliurament del fons bibliogràfic d'en Schubert! Oh. Entén allà! Tu espera't aquí, Títer! No em segueixis! És en Schubert. Què? Vull parlar amb Hans-Georg Schubert de seguida. Posa-t'hi en contacte. D'acord. Esperi. Crec que avui té previst assistir a l'acte de lliurament del seu fons bibliogràfic a la biblioteca de la Universitat de Múnich. Que facin un desplegament d'emergència. Què? L'objectiu del Dr Tenme és en Schubert.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 か monstre. El monstre sense nom Fa molt i molt de temps hi havia una vegada un monstre sense nom El monstre desitjava de tot cor tenir un nom com tothom Un bon dia va decidir marxar de viatge per anar a buscar un nom. Però el món era tan gran que abans de continuar el monstre va dividir-se en dos. Un va anar cap a l'est i l'altre cap a l'oest. El monstre que va anar cap a l'est va arribar a un poble. A l'entrada del poble va topar amb un ferrer Senyor ferrer, dóna'm el teu nom, li va dir Els noms no es poden donar Si em dones el teu nom, en agraïment em ficaré dins teu i et faré molt fort De debò? Si em fas més fort, et donaré el meu nom I el monstre es va ficar dins del ferrer el monstre es va convertir en Loto Alfarré. Loto Alfarré era l'home més forçut del poble. Però un bon dia... Mireu-me, mireu-me! Mireu com ha crescut el monstre que caduc que dins. Nyam, nyam, nyam, nyam, nyac, nyac, glup! El monstre famolent es va crespir Loto des de dins. De nou, va tornar a ser un monstre sense nom. Després, es va ficar dins en Hans, el sabater, però... Nyam-nyam! Nyam-nyam! Nyac-nyac! Club! De nou, va tornar a ser un monstre sense nom. Després, es va ficar dins d'en Thomas, el caçador, però... Nyam-nyam! Nyam-nyam! Nyac-nyac! Club. I de nou va tornar a ser un monstre sense nom. Llavors el monstre va anar al castell a buscar un nom bonic. A dins del castell hi havia un nen malalt. Si em dones el teu nom, et faré més fort, li va dir. Si em curo i sóc més forta, t'onaré el meu nom. El monstre es va ficar dins del nen. El nen es va posar bo. I el rei estava molt content. El príncep ja no està malalt. El príncep ja no està malalt. El monstre estava satisfet amb el nom del nen. També estava satisfet amb la vida al castell. Per això, tot i que tenia gana, s'aguantava la fam. Passaven els dies i tenia la panxa buida, però s'aguantava la fam. Però al final tenia tanta gana que... Mireu-me, mireu-me! Mireu com ha crescut el monstre que duu que dins! El nen es va menjar el rei i tots els súbdits... Nyam-nyam. Nyam-nyam. Nyac-nyac. Glup. El castell va quedar desert i el nen va marxar de viatge. Va caminar dies i dies sense parar. Un bon dia, el nen es va trobar la meitat del monstre que havia anat cap a l'oest. Ja tinc un nom. És un nom molt bonic. I el monstre que havia anat cap a l'oest li va dir No necessito tenir un nom. No necessito un nom per ser feliç. Nosaltres som uns monstres sense nom. El nen es va menjar el monstre que havia anat cap a l'oest. Ara que per fi tenia un nom, no hi havia ningú que el pogués cridar pel nom. I això que és un nom molt bonic, Johan. Ja el coneixies, aquest conte, oi? Saps llegir en xec? Què et xeca, Nina? No ho sé. Però com pots dir que no ho saps? És com si... Uh? És com si... Fa molt de temps algú me llegit. Qui ets, en realitat? De veritat ets qui dius que ets? És cert que et Nina forne? Va, digue'm la veritat. Es pots saber qui ets tu? No ho sé. Oh. Com pots dir que no ho saps? Estem parlant de tu. No pot ser que no ho sàpigues. Contesta'm, nina, plau. Explica'm què està passant. Digue'm per què. Quan vaig llegir aquest llibre vaig tenir aquesta sensació tan estranya. En Fallen, l'estudiant que es feia passar pel fill d'en Schubert, es va suïcidar. El detectiu que havia contractat en Schubert va morir en caure d'un edifici. La prostituta que es feia passar per la Margot Langer va morir d'un tret... Des que he llegit aquest llibre no puc parar de donar-hi voltes És com si totes les coses estranyes que han passat últimament fossin en realitat el mateix perquè tinc la impressió que tot em porta cap a Johan? Per què? Ho oh, sento, m'he posat nerviosa i... Aquest noi oh. El noi que es va desmallar en llegir aquest llibre De veritat s'ha semblat tant a mi. Com si fóssim bessons. Se sembra tan amic que podríem ser bessons, oi? Aquest amic teu, en Johan... On és ara? Digue-m'ho. A, a la universitat. En un acte de lliurament d'un fons bibliogràfic. Ei! Espera, nina! Espera'm! Avui tenim l'honor de tenir entre nosaltres el Sr. Hans-Georg Schubert, representant del Consorci Financer Schubert, que ha tingut la generositat de donar el seu preuat fons bibliogràfic a la Biblioteca Friedrich Emanuel d'aquesta universitat. Cada un dels volums que conformen aquesta col·lecció són d'un gran valor fins al punt de considerar-la una de les millors de tota Alemanya. És per això que ara nosaltres tenim el deure de perpetuar aquesta enorme font de saviesa i transmetre-la a les següents generacions. I a continuació, el professor Steinbach, director de l'Institut Friedrich Emanuel, dirà unes paraules... <tots> Si sí. premo, si premo el gallet, s'acabarà tot. Molta! Ajudi'm, doctor! No vull morir! Doctor! Doctor! Ah, ah. A dispara. A dispara. No Fixa-t'hi bé. Tota la Així biviera, és com es dispara. I, es el I ara, amb l'advocació del seu fons bibliogràfic a la biblioteca d'aquesta universitat, ha deixat un llegat que, sens dubte, contribuirà enormement en la cultura de Bavieri. Avui... I en aquest recinte tan especial, em plau presentar-los aquest gran home. Senyores i senyors, rebem el senyor Hans-Georg Schubert. Fixa't-hi bé. Així és com es dispara. Observa, muchacho. Así es como se dispara un arma. Ha vingut un munt de gent i la sala està de gom a gom. El senyor Schubert és un home molt influent... Molt influent. I ara, amb la donació del seu fons bibliogràfic a la biblioteca d'aquesta universitat, ha deixat un llegat que, sens dubte, contribuirà enormement en la cultura de Baviera. I és per això que avui em plau presentar-los aquest gran home. Senyores i senyors, amb tots vostès, el senyor Hans-Georg Schubert. Ah! Sóc el teu objectiu. Hi ha un munt de gent a la sala. Han vingut per vostè, com si fossin formigues. Ho entenc, això és el que volia Valla, no cridis sens No diguis res i mira Entesos? Vull que tots escolteu el que us diré No us esvareu Vull que actueu amb calma els meus ulls no hi veuen. No tinc ni la més petita idea de quanta gent hi ha en aquesta sala, però no us de moure tots alhora. Què dius? Per què diu tot això? Què passa? Què passa? Què passa? Així m'agrada que et quedis a terra ben quiet. Pec-sa-t'hi bé i pren nota del que faré. Poseu-vos sí. tots en fila i aneu sortint. Heu de fugir d'aquí. Oh! Què ha passat? La meva feina era disparar contra el Schubert. Què és aquest foc? Esclar, <síricas> <síricas> has canviat de pla, Johan. <síricas> és molt millor així. <síricas> <síricas> <síricas> <síricas> és immillorable. Som formigues. Tot s'intenten fugir del foc com si fóssim formigues. Ha, <laughs> És fantàstic! Ets un geni, Johan! Un geni! Fixa't-en això, mire, com!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 Episodio 38. El demonio ante tus ojos.